Наступного дня я піднявся у рубку і почав уже звичне вивчення довкілля за допомогою прожектора. У північному напрямку пейзаж мало чим відрізнявся від того, який ми спостерігали останні чотири дні, відколи помітили дно. Але я зауважив, що швидкість дрейфу U29 зменшилась. Коли я розвернув промінь прожектора на південь, то побачив, що далі океанське дно переходить у пологий спуск, і, що цікаво, у певних визначених місцях із нього стрімлять кам'яні блоки, розташовані ніби за певною схемою. Човен занурювався на настільки швидко, щоб можна було відразу розладіти дно спуску, тож невдовзі, щоб висвідти дно, я був змушений збільшити потужність прожектора». Через різку зміну положення у прожекторі відійшов контакт. І його ремонт спричинив кількахвилинну затримку, але зрештою світло знову спрямувалося донизу, висвітлюючи морську долину піді мною. Я в жодному сенсі не емоційна людина, але відчув справді величезний захват, коли побачив те, що висвітив електричний промінь мого прожектора. І як людина... Вихована у традиціях пруської культури, я не мав би дивуватися, зважаючи на геологію та історію, що свідчать про величезні зрушення в океанічних і континентальних шельфах. Перед моїми ж очима постав обшир із безлічу впорядково розташованих величних споруд, що перебували на різних стадіях руйнації. Споруд, які безсумнівно належали величній, хоча й невідомій мені культурі. Найпевніше, вони були мармурові, і то саме мармур блідувато відсвічував у променях прожектора, і здавалося, що це величезне місто займає всю площу вузької долини. Місто з величезними храмами і віллами, розташованими окремо на крутих довколишніх схилах. Дахи попровалювалися, а колонни впали. Але всюди залишався дух невимовної давньої величі – які нічого не могло знищити. Побачивши навіть Атлантиду, яку я раніше вважав не більш ніж міфом, я відчув себе найазартнішим з дослідників. На дні цієї долини колись текла річка, бо придивившись до ландшафту, я помітив залишки кам'яних і мармурових мостів і молів, тераси дамб, колись пишних і прекрасних. У своєму запалі я мало не опустився до ідіотської сентиментальності бідного кінця, і запізно помітив, що південна течія зникла, дозволяючи Ю-29 повільно опускатися на стонуле місто, немов аероплан, що заходить на посадку надзвичайним містом на поверхні. Також я не відразу помітив і те, що зникла зграя цих надзвичайних дельфінів. Приблизно через дві години човен ліг на бруковану площу біля склястого схилу долини. З одного боку я міг бачити ціле місто, яке збігало від площі до колишнього узбережжя річки, з іншого ж боку, несподівано близько, я побачив багато оздоблений і чудово збережний фасад величної будівлі, вочевидь, храму, витисаного в суцільному камені. Я можу лише здогадуватися про походження мистецького оздоблення цього титанічного творіння. За монументальним фасадом, мабуть, ховалися чисельні внутрішні приміщення, бо храм дивився на зовані багатьма широкими вікнами. У центрі зяли величезні відчинені двері, до яких вели вражаючі своєю розкішю сходи, оточені витонченими різьбленнями, які нагадували. Вакхічних персонажів Особливо вирізнялися величні колони і фриз Прикрашені скульптурами неймовірної краси Скульптури зображали іделічні пасторальні сцени І процесії жерців і жрить Із дивним церемоніальним приладдям Які поклонялися світлосяйному Богу Виконання цих витворів мистецтва вражало своєю досконалістю. Мало сильний відтінок еліністики, але було надзвичайно своєрідним. Від нього віло жаскою давниною, хоча це був радше найвіддаленіший, аніж безпосередній передок грецького мистецтва. Я не маю сумнівів у тому, що кожнісінька деталь цього монументального витвору була витисана – з неторканною раніше скелі. Складалося враження, що це – частина гірського масиву, хоча я не можу навіть уявити, яким чином створювалися просторі внутрішні приміщення. Можливо, їхню основу становили печера або система печер. Ані час, ані затоплення водою не пошкодили первісної величі цього страхітливого храму – бо це був саме храм, і сьогодні, через тисячі років, він стоїть неоскверненний і непорушний серед вічної ночі і мовчання океанських глибин. Я не можу злічити годин, які я втратив, дивлячись на затонуле місто з його будівлями, арками, статуями і мостами, і на колосальний храм, красивий і таємничий. Хоча я знав, що смерть уже близько, мене все одно діймала цікавість, і я все спрямовував на нього промінь прожектора у спраглому пошуку. Промінь світла дозволив мені вивчити багато деталей, але не давав зазирнути за розчахнуті двері виїзного у скелі храму, тож через деякий час, усвідомлюючи потребу берегти енергію, я вимкну струм. Тепер проміні стали набагато тьмяніші, ніж були впродовж тижнів нашого дрейфу, і ніби під юджене неминучою втратою світла зросло моє прагнення дослідити ці морські таємниці. Саме я, «Німець! має бути першим, хто протарує ці забуті у вічності дороги!» Я дійстав і оглянув глибоководний водолазний костюм з металевими шарнірними з'єднаннями, перевірив портативний ліхтар і дихальний апарат. Хоч пройти подвійний шлюз самому і буде нелегко, я вірив, що за допомогою своїх наукових вмінь здолаю всі перешкоди, і зможу особисто пройтися мертвим містом. 16 серпня я спромігся вийти з Ю-29 і почав обережно турувати шлях крізь пройновень і замулені вулиці до давньої річки. Я не знайшов скелетів чи інших людських останків, але відшукав цілий археологічний скарб у вигляді скульптур і монет». Про них я зараз не можу багато сказати, окрім хіба ще відчуття побожного трепета перед культурою, яка була на вершині розвитку і слави, коли печерні люди блукали Європою і Ніл котив свої води повз дикі необжиті береги. Інші, спрямовані моїм рукописом, якщо його коли-небудь знайдуть, повинні розкрити таємниці, про які я лише здогадуюсь. Мої електричні батареї вже майже розрядились, і я повернувся на човен, постановивши собі наступного дня дослідити кам'яний храм. 17 серпня, коли мій намір дослідити таємничий храм лише посилився, мене спіткало величезне розчарування, бо я виявив, що ще в липні під час заколоту тих свиней були знищені засоби, необхідні для перезарядки переносного ліхтаря. Моя лють була безмежна. Але мій німецький глуст не дозволив мені вирушати на підготовленим у непроникну темряву внутрішніх приміщень, які могли виявитися лігвом якогось невідомого морського чудовиська або лабіринтом проходів, з відгалуджень яких я б ніколи не зміг повернутися. Все, що я міг, це увімкнути ослаблий прожектор U-29, з його допомогою піднятися храмовими сходами і дослідити зовнішнє різьблення. Сніп світла падав на двері перед східним кутом. Тож моя спроба зазирнути всередину і бодай щось розгледіти виявилася марною. Не було й видно навіть стелі, але все ж я ступив кілька кроків до середини, попередньо помазавши підлогу палицею, втім, йти далі не відважився. Понад те, вперше в своєму житті я відчув страх. Я почав розуміти, звідки об'єднав к'єнце, з'явилися ці настрої, бо хоча мене все душе притягував храм, я боявся його заповненою водою безодні, боявся сліпо, і мій страх лише посилювався. Повернувшись на субмарину, я вимкнув все світло і замислено сидів у темряві. Відтепер електрику треба було берегти лише для екстрених випадків. Суботу 18-го я провів у тілковій темряві. Мене мордували думки і спогади, які загрожували зламати мою німецьку волю. Кіянце збожеволів. І загинув ще до того, як ми дісталися цих зловісних уламків, неосяжно далекого минулого. І порадив мені пійти з ним. Невже й справді Фатум зберіг мій розум лише для того, щоб безперешкодно привести мене до кінця значно жахливішого і неймовірнішого, аніж будь-хто може уявити. Мої нерви надто напружені. І мені треба позбутись всіх цих притаманних слабкій людині емоцій. Я не міг заснути суботньої ночі, тож вже не дбаючи про майбутнє, увімкнув світло. Дратувало те, що у мене раніше зникне електрика, аніж закінчаться запаси повітря і харчів. Я знову повернувся до думки про легку смерть і перевірив свій автоматичний пістолет». Над ранок я, мабуть, заснув звімкним світлом, бо вчора, вранці, прокинувшись у цілковитій темряві, виявив, що всі батареї розрядилися. Я згаяв кілька сірників поспіль і страшенно пожалкував про надальноглядність, з якою ми раніше спалили увесь свій запас свічок, коли згас останній сірник, який я наважився витратити, я залишився сидіти без світла в абсолютній тиші. Упереміж з думками про неминучий кінець, у моїй пам'яті зринали усі попередні події. І тоді переді мною постало до часу приспине усвідомлення, яке слабше і забубоннішу людину змусило б здригнутися. Голова світлосяйного бога на скульптурах кам'яного храму була та сама, що й нерізбленому шматочку слонової кістки, який мертвий моряк приніс із моря, а нещасний кієнце повернув назад. Я був трохи збентежений цим збігом, але не сказав би, що заляканим. Лише нерозвинений розум прагне пояснити незвичайні і складні речі примітивним спрощенням до надприродного. Так, збіг був дивним, але і моє мислення було достатньо тверезим, щоб не поєднувати обставин без жодного логічного зв'язку чи шукати містичні ланки між катастрофічними подіями, які спіткали нас від дня потоплення Вікторії і моїм теперішнім становищем. Відчуваючи потребу відпочинку, я прийняв снодійне і ще раз поринув у нетривалий сон. Мій нервовий стан відбився на снах, бо мені здавалося, що я чую крики потоплеників і бачу мертві обличчя біля ілюмінаторів корабля. І серед тих мертвих облич було єдине живе, знущальне обличчя юнака з кістяної фігурки. Мені варто вкрай обережно записувати те, що стосується мого сьогоднішнього пробудження, бо я перебуваю в вкрай знервованому стані і до фактів починають домішуватися мої галюцинації. Мій випадок вельми цікавий з погляду психології. Я шкодую, що не можу звернутися до котровосі з компетентних німецьких фахівців, аби він провів обстеження». Щойно я розплющив очі, моїм першим почуттям було незбориме прагнення увійти до кам'яного храму, прагнення, що лише наростало, і якому я все ж несвідомо вирішив опіратися через якесь відчуття страху, що рухало мене у протилежному напрямку. Потім мене охопило відчуття світла посеред пітьми, яка запала внаслідок повного вичерпання заряду батарей. Мені навіть здалося, що крізь ілюмінатор, який виходив у бік храму, я бачу щось на кшталт фосфоричного сяєва у воді. Це розпалило мою цікавість, бо я знав, що жоден глибоководний організм не здатен так фосфористувати. Але перш ніж я встиг у цьому розібратися – Мене охопило третє відчуття, яке через свою ірраціональність змусило мене сумніватися у всьому, що фіксує моя свідомість. Це була слухова галюцинація, ритмічний, мелодійний звук, схожий на якийсь дикий, але прекрасний хоральний гімн що вона зовні повністю звуконеприникної обшивки «Ю-29». Переконаний у своїй психологічній і нервовій нестабільності, я запалив кілька сірників і вжив велику дозу розчину бромідонатрию, який заспокоїв мене настільки, щоб зникла ілюзія звуку. Але фосфоричне світіння залишилось, і мені було все важче притлумлювати дитячий порив припасти до ілюминатора в пошуках його джерела. Воно було жахливо реалістичне – і скоро з його допомогою я зміг розрізнити знайомі об'єкти довкола себе, і серед них порожню склянку від промідонатрію, хоча де вона лежить, я раніше не мав жодного уявлення. Ця остання обставина змусила мене замислитись. Я перетнув кімнату і торкнувся склянки, вона була саме там, де, як мені здалося, я її бачив. Тепер я знав, що світло або було реальним, або ж було частиною настільки стійкої і чіткої галюцинації, що я не мав жодного шансу її розвіяти. Тож, облишивши опір, я пішов до рубки, щоб подивитися на джерело світла. Чи міг то бути ще один корабель класу Ю, який би дав мені можливість врятуватися? Читачеві в жодному разі не слід сприймати все нижче сказане як щиро правду. Бо оскільки ці події виходять за межі законів природи, вони, поза сумнівом, є суб'єктивними і нереальними витворами мого перенапружного розуму. Коли я увійшов до рубки, то побачив що море відсвічувало набагато менше, ніж я очікував. Поблизу не було жодної фосфоресцентної тварини чи рослини, а місто, що спускалося до річки, не було видно крізь морок. Те, що я бачив, не було захопливим, не було гротескним чи лячним, але воно згасило останню іскру надії щодо стану моєї свідомості. Двері і вікна... Вирубаного в скелястому пагорбі підводного храму яскраво сяяли тремтливим світлом, так ніби десь глибоко всередині нього палало велике, жартовне вогнище. Усі пізніші події були хаотичними. Що більше я вдивлявся у неприродне освітлення бікна і двері, то більше неймовірних відінь поставало перед моїми очима видінь настільки незвичайних, що мені бракує слів, аби розповісти про них. Здавалося, я можу розгледіти у храмі речі як непорушні, так і рухомі. Здавалося, я знову чую потайбічні співи, які вчувалися мені щойно я прокинувся. В мені здійнялися думки і страхи, зосереджені довкола того юнака з моря і кістяної фігурки, образ якої повторювався на фризі і колона храму переді мною. Я подумав про бідолашного к'єнце. Де тепер спочиває його тіло з фігуркою, яку він забрав із собою в море? Він попереджав мене про щось, і я не звернув уваги. Але він був лише як цілий уродженець рейнських земель – якого звели з глузду труднощі, з якими Прусак міг би легко впоратися? Кінець історії простий моє прагнення вийти назовні і, врешті-решт, потрапити до храму перетворилося на... на категоричний наказ, який не допускав жодних заперечень. Моя німецька воля більше не контролює моїх дій, і відтепер я майже не маю над собою влади. Саме таке божевілля довело до смерті к'єнце, спрямувавши його незахищеного океан, але я прусак і раціональна людина. А отже, як найповніше скористаюся тими можливостями, які ще залишилися в моєму розпорядженні. Коли я вперше зрозумів, що мушу йти, то підготував водолазний костюм, шолом і повітряний регенератор, щоб за потреби мати можливість їх митєво одягнути. І негайно взявся з написання цієї невеликої, квапливої хроніки, маючи надію, що одного дня вона побачить світ. Я закуркую записи у пляшку і довірю її морю, назавжди покидаючи її 29 Навіть до пророцтв поживільного кінця у мене немає страху. Те, що я бачив, не може бути правдою. І я знаю, що оце моє божевілля приведе мене щонайбільше до смерті від задухи, коли закінчиться повітря. Світло у храмі є простим витвором уяви. І я помру у чорних забутих глибинах. Спокійно, як німець. Джерелом того демонічного сміху, який я чую, пишуть дітки, є лише мій власний «Ослаблий мозок!» Тож я ретельно одягну костюм і сміливо підіймуся сходами у первісну святиню у мовчазну таємницю незвіданих вод і незліченних років».